Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa, nasta wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhaladzina amanu atakullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhaladzina amanu atakullaha wa lazhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalanan kathiraan wa nisaa wa atakullaha aladzina tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhaladzina amanu atakullaha wa koolu qawlan sadeedah yuslih lakum aamalakum wa lakum dhunubakum Wahai yang taat Allah dan Rasul-Nya, fakah dafaz fauzan agiimah. Ama baged, fakah asdak al hadith kitab Allah, khair al huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashar al amur muhdathatuh, fakah kala muhdathat bid'ah, wakala bid'ah zhalala, wakala zhalala fil nafar. Ikhwani fil Allah, berkhadirin yang dirahmati oleh segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan ke Allah subhanahu wa taala atas segala kemudahan, kenikmatan, kesehatan dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar yang tidak didapatkan oleh semua kaum muslimin, yaitu dimudahkannya kita untuk bisa belajar di Al-Masjid Nabawi. Sungguhnya telah datang suatu hadis yang memuliakan orang-orang yang belajar di Masjid Nabawi, di mana Nabi SAW pernah menyebutkan tentang orang-orang yang berangkat ke Masjid Nabawi, لا يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزله المجاهد في سبيل الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi kemudian dia ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan keutamaan yang sangat besar terlebih lagi tatkala seorang datang ke Masjid Nabawi Ya, dalam rangka untuk pelajari ilmu yang sangat agung iaitu ilmu tauhid, ilmu yang mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita ya, tujuan kita diciptakan di alam semesta ini. Wa makhalaqul jinna war insaillallia abudun. Tiada lagi diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana semakin ya, Mulia apa yang kita pelajari maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Oleh karenanya tidak sama pahala membaca surat Al-Ikhlas Qul ahad dengan surat-surat yang lainnya. Yang disebutkan bahwasanya surat Al-Ikhlas ta'dilu sulutsul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ikhlas mengandung tentang tauhid, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan a'zamu ayatin fi kitabillah Ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an adalah Ayatul Kursi. Kenapa mulia kata para ulama? Karena dalam ayat tersebut terdapat tauhid, pengagungan terhadap Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Oleh karenanya merupakan kebahagiaan yang sangat besar tatkala seorang datang ke Masjid Nabawi kemudian pelajari ilmu tauhid, ilmu yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Dan pada Pertemuan kita kali ini, sebagaimana biasanya hari Kemis dan Jumat kita membahas atau membaca kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan muqaddimah dan juga bab yang uh, tentang Tauhid. Yang selanjutnya kita melanjutkan bab berikutnya yang diberi judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah, Bab Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minad-dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihancurkan oleh tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang terhormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan bab yang agung yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid bisa menghancurkan dosa-dosa seseorang. Cahaya Tauhid, semakin kuat cahaya Tauhid seorang, maka semakin banyak dosa yang akan dibakar oleh cahaya tersebut. Dan bab ini memotivasi kita untuk memperkuat cahaya Tauhid kita. Semakin tinggi Tauhid seorang, maka semakin kuat keutamaan Tauhid tersebut. Dan semakin banyak dosa-dosa yang akan dihancurkan dan digugurkan oleh cahaya Tauhid tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 82 Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Ulaiikalahumul amnu wa muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman kemudian tidak ya, mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu orang-orang yang beriman wa yalbisu dan tidak mencampurkan. Jadi Yalbisu dari ya, Labasa yalbisu yang artinya Khalata, mencampurkan, berbeda dengan ya, Labisa yalbasu Labisa yalbasu makai Labistu thawb, saya memakai pakaian, tapi ini kebalikannya Labasa yalbisu ya, Mencampurkan, iltibas ya. Jadi Orang-orang yang beriman, kemudian Tidak mencampurkan keimanannya Dengan keholiman Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kalau kita perhatikan dari konteks ayatnya. Allah mengatakan barang siapa yang tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Bidzulmin dan zulm di sini, datang dalam lafal nakirah, ada tanwinnya. Allah tidak menggunakan bidzulm dengan alif lam. Tetapi bidzulmin, ada tanwinnya, nakirahnya. Yang dalam kaidah usul fikih, jika datang lafal nakirah dalam konteks nafi, atau konteks syart ya dan dalam dalam ayat ini adalah konteks nafi walam yalbisu dan tidak mencampurkan ya maka kalimat nakirah tadi memberikan faedah keumuman sehingga kalau kita artikan dalam bahasa kita orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman apapun umum mencakup kedzaliman apapun Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan wahhum muhtadun dan mereka orang-orang mendapatkan hidayah. Karenanya itu, tatkala para sahabat mendengar dohir ayat ini, syukur alaihimdalik. Maka mereka merasa berat tatkala mendengar ayat ini, karena mereka tahu ketoliman di sini bersifat umum mencakup seluruh ketoliman, diantaranya mengtolimi orang lain, keimanan tidak boleh dicampur dengan ketoliman mengtolimi orang lain dan juga diantaranya mengtolimi diri diri sendiri. Oleh karenanya para sahabat Tadkala dengar ayat ini mereka bilang siapa yang selamat dari hal ini siapa yang bisa selamat dari bentuk kezaliman segala bentuk kezaliman karenanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata "Lamma nazalat hadhihi al-ayah turun ayat ini surat al-an'am ayat 82 kulna maka kami berkata ya Rasulullah ayyunal la yazlimu nafsahu ya Rasulullah mana siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya artinya siapa di antara kita tidak bermaksiat siapa sih yang tidak bermaksiat kalau kita semua pasti terjerumus dalam kemaksiatan, lantas bagaimana kita bisa mewujudkan dan mengamalkan ayat yang mulia ini, yang Allah janjikan dengan pahala yang luar biasa, ulai ikalahumul amnu bagi mereka keamanan di dunia dan di akhirat, terlebih-lebih lagi di akhirat, wahumuh muhtadun dan mereka mendapatkan petunjuk. Lantas siapa yang bisa mengamalkan ayat ini? Sementara tidak ada di antara kita yang tidak selamat dari yang selamat dari koliman. Oleh karenanya, ya, para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah. A yunallahi yadhlimu Siapa diantara kita yang tidak bisa yang yang tidak menzalimi dirinya? Maka apa kata Nabi S.A.W Karena asalnya tatkala kita mendapati ayat atau Al-Qur'an atau hadis, asalnya kita mengambil hukum zahirnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan ada takwilannya, ya. ya. karena kita berhukum dengan zahir, ayat pun kita terima dengan zahirnya. Zahir dalam ayat ini disebutkan kezaliman. Sehingga para sahabat menyangka tidak boleh dicampur dengan segala bentuk kezoliman, tidak boleh dicampur dengan segala bentuk kemaksiatan. Baik kezoliman yang berkaitan dengan diri sendiri, atau kezoliman yang berkaitan dengan orang lain, mengganggu orang lain. Maka Rasulullah SAW berkata, لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَا قَوْلِ لُقْمَانِ لِبْنِهِ Tidak sebagaimana yang kalian katakan, kata Nabi SAW. Tidakkah kalian mendengar, firma, mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِ Sungguhnya jika merupakan kezaliman yang besar. Jadi masuknya kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikkan. Seakan-akan Allah berfirman, seakan-akan Allah berfirman, "Alladzina amanu wa imanahum bi syirkin." Seakan-akan demikian. Seakan-akan zalim di sini antum ganti dengan kalimat apa? kesyirikan. Ya. Barang siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan apapun, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Maka dia akan mendapatkan keamanan. Terutama keamanan di akhirat. Wahum muhtadun Dan mereka akan mendapatkan hidayah. Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini mungkin dilakukan oleh oleh para sahabat. Tapi kalau maksudnya adalah kezaliman maksiat, Maka siapa yang selamat dari kemaksiatan. Ini dalil bawasannya. Kesyirikan merupakan kezaliman. Kenapa? Karena zulm dalam bahasa Arab artinya. Wad'ul syaih figoiri mahallihi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya orang-orang melakukan kesyirikan mereka meletakkan ibadah bukan pada tempatnya ibadah ketundukan dan kehinaan yang seharusnya hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka berikan kepada makhluk mereka berikan kepada jin mereka berikan kepada malaikat mereka berikan kepada wali doa ketundukan perendahan tatkala seorang minta kepada Allah harusnya kerendahan dan kehinaan itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian orang memelas menghina merendahkan dirinya kepada makhluk bahkan kepada mayat-mayat yang tidak bisa melakukan apa-apa dia lebih hebat daripada mayat tersebut dalam dalam bertindak ini merupakan kesyirikan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya oleh karenanya a'dalul adl keadilan yang paling adil adalah tauhid Meletakkan sesuatu pada tempatnya Ibadah diletakkan pada tempatnya Itu kepada Rabbul Alamin Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh mengherankan Jika ada orang-orang yang mengaku bahwasanya Mereka menegakkan tauhid Mereka memiliki ya, Kelompok tauhid Atau memiliki perjuangan tauhid Lantas mereka tidak memperhatikan masalah tauhid Mereka mengatakan kami adalah kelompok yang perjuangkan keadilan Kami adalah kelompok yang perjuangkan keadilan Sementara keadilan yang paling adil Tidak mereka perhatikan mereka tidak memperlulikan Tauhid, Mereka tidak menegur orang-orang berbuat kesyirikan. Mereka malah membiarkan bermujamalah, basah-basi, bahkan, ya, seakan-akan meridhoi orang-orang berbuat kesyirikan. Bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka, sementara hak Allah yang paling agung Tauhid mereka sia-siakan. Alikirai, ikhwanifillazani allahu'ayakum, kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar dan bertentangan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menjelaskan tentang ayat ini, tatkala Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan eh, dengan kesyirikan apapun, bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk. Maka dilihat bagaimana seseorang dalam mempraktekan ayat ini. Jika dia benar-benar bisa membersihkan imannya dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asgar, maka dia akan mendapatkan keamanan yang penuh artinya dia akan dimasukkan surga, ya, tanpa adab dan tanpa hisab. Akan tapi, tatkala dia mewujudkan ayat ini, tidak sempurna, maka keamanan pun yang dia peroleh tidak sempurna. Contohnya, dia hanya menyelamatkan diri syirik akbar, sementara syirik-syirik kecil, terjerumus dalam syirik-syirik tersebut. Ini berarti, ya, tidak sempurna kebersihan imannya. Masih tercampur dengan, beberapa bentuk kesyirikan, atau masih tercampur dengan berbagai macam model kemaksiatan. Maka orang-orang ini keamanannya tidak sempurna. Akan tapi... Mereka minimal mendapatkan... Yang disebut oleh para ulama dengan mutlakul aman. Kalau orang yang tauhidnya sempurna... Dia akan mendapatkan al-amnul mutlak. Yaitu aman yang sempurna. Tetapi kalau ternyata... Tauhidnya tidak sempurna... Maka minimal dia mendapatkan mutlakul aman. Minimal dia aman... Tidak akan kekal dalam neraka jahanam dan ini akidah ahlus sunnah wal jamaah seorang yang terjerumus dalam berbagai macam model kemaksiatan namun dia tidak terjerumus dalam syirik akbar meskipun dia akhirnya ternyata kemaksiatannya lebih berat daripada kebaikannya kemudian disiksa dalam neraka jahanam maka satu saat dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga tidak akan kekal dalam neraka jahanam ya selama-lamanya hal ini mengingatkan saya kepada cerita yang disampaikan oleh uh, Syekh Abdul Razzaq fiidhahullah taala tatkala bercerita tentang seorang barat yang dia masuk Islam gara-gara perbincangan antara dia dengan sebagian orang-orang Islam ya, yang datang dari negeri negeri Arab kemudian sedang bermaksiat di negeri kafir tatkala itu dan akhirnya Orang ini pun belajar di Universitas Islam Madinah. Jadi suatu saat ada kelompok pemuda. Yang karena mungkin tidak bisa bebas di negerinya. Maka dia pun pergi ke negeri kafir. Entah Perancis, entah Inggris, entah Amerika. Maka dia pun ya, masuk di bar. Kemudian mabuk di situ. Dan ditemani oleh guide. Guide ini adalah orang ini. Mana penduduk asli. Yang ikut juga masuk dalam bar. Kemudian ikut minum bersama Mereka tatkala mereka sedang asik minum bir tiba-tiba salah seorang dari orang-orang ini nyeletuk orang-orang muslim kata dia semoga Allah mengampuni kita jadi masih mabuk tapi ya agak sadar ya kata dia semoga Allah mengampuni kita rupanya orang kafir ini mungkin agama agama nasrani makanya dia mengatakan demikian juga semoga Allah mengampuni saya akhirnya orang-orang yang mabuk yang orang Islam ini mengatakan tidak kalau kamu enggak Ampunan hanya untuk usatul muwahidin. Orang-orang Islam yang bermaksiat. Adapun kau kafir asli, tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. orang kalau kafir asli, masuk neraka tidak bakalan keluar. Orang meninggal dalam syirik akbar, masuk neraka jahannam, kekal abadi tidak akan keluar. Tidak akan keluar. Innahu mayu syirik billah, faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan surga baginya. Akhirnya anak muda ini pun, dia protes. Kenapa saya tidak dimaafkan oleh Allah? Enggak, kamu musyrik kami bertauhid Akhirnya jadilah dia berfikir tentang hal ini Dia pun merenungkan akan hal ini Kemudian dia penasaran Mulai dia baca-baca buku tentang Islam tentang hal ini Dia mulai baca-baca literatur Islam Sampai akhirnya dia pun masuk masuk Islam Akhirnya dia pun belajar di Universitas Islam Madinah subhanallah Gara-gara masalah ini Bahwasannya orang kafir Yang musyrik Kalau masuk neraka tidak akan keluar Adapun orang bertauhid meskipun banyak maksiatnya suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka jahannam. Apa perhatikan sini ya. Lihat orang-orang mabuk saja bisa berdakwah. Apalagi antum ya. Ikwan fillah <laughs> saniyallahu wa iyakum. Inilah jadi semakin kuat iman seorang maka keimanan dia se semakin ya semakin mendapatkan keamanan yang semakin sempurna. Akan tetapi jika tauhidnya kurang maka tadi kesempurnaan keamanannya pun berdasarkan ya imannya yang kurang tersebut. Kemudian Syekh Muhammad Abdullah Rahimahallahu bawakan hadis dari Ubada bin Shamit radhiyallahu ta'ala hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja dan tidak ada syarikat baginya. Wahana Muhammad dan Abuwah Rasulu dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wahana Isa Abuwah Allah dan dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wakalimatuhu Alqohah ila Maryam wa ruhun min dan Nabi Isa alaihissalam adalah kalimat kun yang Allah lemparkan ke ke Maryam ibunya. Waruhun min dan Nabi Isa merupakan salah satu dari ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan wal jannatu haqqun dan bersaksi bahwasnya neraka surga itu ada wan naru haqqun dan bersaksi bahwasnya neraka itu ada adakha Allahul jannata ala ma kana minal amal maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya bagaimanapun amalannya hadis ini hadis yang sahih yang diriwatkan oleh imam al-bukhari dan al-imam muslim dalam sahih mereka ini ingin syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan ya bahwasanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah sahaja, ya, tanpa memahami maknanya, itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kalau ada orang gila mengucapkan La ilaha illallah bermanfaat atau tidak? Dia gila. Ya. Kenapa tidak bermanfaat? Karena dia tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Harus ada konsekuensi dari La ilaha illallah. Oleh karenanya, kita mengatakan Ashadul La ilaha illallah. Dalam arti bahasa Indonesia, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali apa? kecuali Allah. Bukan kita katakan anti ilah illallah. Aku ucapkan la ilaha illallah. Tapi datang syariat asyhadu dengan syahadah. Syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Oleh ya. karenanya di dalam hadis ini pun demikian. Nabi sallallahu mengatakan man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Dan syahada persaksian Dijelaskan oleh para ulama, melazimkan beberapa perkara. Di antaranya, melazimkan ilmu tentang apa yang dia persaksikan. Kemudian yang kedua, keyakinan dengan apa yang dia persaksikan. Dan yang ketiga, dia tunjukkan persaksian tersebut. Jadi tiga perkara yang termaktub atau terkandung dalam kalimat syahada persaksian. Pertama, dia mengilmui apa yang dia persaksikan. Yang kedua, dia meyakini apa yang dia persaksikan. Dan yang ketiga, dia iklankan, dia ucapkan apa yang dia persaksikan. Inilah yang harus dipenuhi oleh seorang tatkali dia mengucapkan, La ilaha ilallah. Mereka ya. ini percuma kalau seorang mengucapkan La ilaha ilallah seribu kali, atau satu juta kali, kemudian dia beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk jin, berdoa kepada penghuni kubur, kepada mayat. Ya. Ini Apa fungsinya La ilaha ilallah? Dia tidak paham dengan kalimat La ilaha ilallah. Karenanya, ikhwanifillah zani Allah wa iyakum. Ya. Tatkala Allah menyebut, menyebutkan tak makna syahada Allah mengatakan illa man syahida bil haqq wa ya Kecuali yang bersaksi dengan kebenaran dengan tauhid wa hum ya'lamun dan mereka mengetahui. Jadi harus ada ya, ilmu, keyakinan dan pengucapan la ilaha illallah. Karenanya orang-orang musyrikin tatkala Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan qul la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Maka mereka tidak mau. Orang-orang musyrikin enggan mengucapkan la ilaha ilallah. Padahal sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Orang-orang musyrikin mereka mengyakini Allah maha pencipta. Mereka meyakini Allah yang beri rezeki. Ya, tetapi mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Sehingga tatkala diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah mereka tidak mau karena mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah tidak boleh mengambil perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala Karena mereka tatkala ditegur kenapa kalian menyembah-sembahan-sembahan kalian kata mereka haula isyu fa'auna inda Allah Allah abadikan dalam Al-Qur'an kata mereka sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah dalam ayat yang lain tak kera Rasulullah Tegur mereka kenapa kalian berbuat kesyirikan menyembah semban-semban selain Allah. Kata mereka, Mana illa Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ya, dakwah yang diserukan oleh seluruh para nabi, seluruhnya menyuruhkan umatnya kepada Tauhid agar meninggalkan semban-semban selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu Nabi Hud alaihissalam Allah berfirman: Wa ilaa Aadin aqaahum Hudan. Kata: Ya kaum ibu Allah, malakum inilahin gairu. Afalatat takun. Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Aad. Ya. Kemudian Nabi Hud berkata: Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada sembahan selain Allah bagi kalian. Afalatat takun. Apa kalian tidak bertakwa? Apa jawaban kaumnya? Kaum Nabi Hud, alaihissalam. Mereka berkata, Kalu ajitana, linabudallahawahdu, wanataromaka na yakbudu'abauna. Wahai Hud, apakah kau datang kepada kami, merintahkan kami untuk beribadah kepada Allah saja dan untuk meninggalkan sesembahan-sembahan yang disembah oleh nenek moyang kami? Ya. Jadi Nabi Hud, kaum Nabi Hud, mereka menyembah Allah dan juga mereka menyembah selain Allah. Maka Nabiut mengatakan sembahlah Allah saja yang lain tinggalkan. Mereka tidak mau. Mereka mau selain menyembah Allah juga menyembah sembahan-sembahan selain Allah, karena itulah sesembahan-sembahan yang disembah oleh nenek nenek moyang mereka. Inilah kenapa kaum syirikin Arab dahulu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Perhatikan hadis yang sangat agung ini yang menjelaskan tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja tidak ada syarikat baginya wa anna dan abduhu wa rasuluhu dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya ya. Ya. tidak bersifat berlebih-lebihan kepada nabi dan juga tidak meremehkan ajaran-ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya tidak boleh berlebih-lebihan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laa tu troni kama atrohin Nasara. Isa bin Maryam. Inna ma abdun fakulu abdullahi wa rasulu. Jangan kalian berlebih-lebihan kepada Aku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sungguhnya Aku adalah hamba Allah, maka katakanlah Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Ya. Karena sebagian orang berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengangkat derajat Nabi kepada derajat ketuhanan seperti meyakini nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu gaib ya, ini adalah perkara yang yang tidak diperbolehkan dan dan melanggar dalil-dalil yang tegas yang menyatakan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu gaib kecuali sekedar yang diketahui di, diajarkan oleh Allah subhanahu wa taala oleh karenanya perkataan yang sangat ya, parah yang diucapkan oleh sebagian orang dalam kasidahnya tatkala mengatakan wa inna min judika adunya ad wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami ya muhammad sungguhnya di antara kebaikanmu adalah dunia dan akhirat dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu takdir ini adalah ucapan yang telah mengangkat derajat nabi sampai pada derajat ketuhanan tatkala dia mengatakan wa inna min judika dunya wa darrataha dan sungguhnya di antara kebaikanmu wahai muhammad dunia dan akhirat kalau gitu yang dari Allah yang mana Makcara kasehi an-Nilah. Orang ini tidak meninggalkan sesuatu untuk Allah. Kalau dunia dan akhirat dari Nabi, kalau gitu yang dari Allah yang mana? Wamil anumika ilm al-Qolim, ilmu lauhil al-Qalami dan di antara ilmu mu Wahai Muhammad, di antara ilmumu. Yaitu ilmu mu. Iaitu ilmu lauhil mahfuz dan ilmu tentang takdir. Subhanallah. Nabi SAW tidak tahu masa depan. Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Laukun ta alamul gaib, la min al khair. Kalau saya tahu ilmu gaib, saya akan berbanyak kebaikan. Wamasa niasu dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, luka dalam peperangan. Kalau Nabi tahu ilmu gaib maka tidak akan kalah dalam peperangan karena tahu bagaimana gerakan musuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, diracun. Tatkala perang Khaybar, ada seorang wanita Yahudi yang memberikan hadiah. Ya Seekor kambing yang diberi racun Rasulullah SAW kalau mengerti ilmu gaib Maka tidak akan makan racun tersebut Akan tetapi, ternyata Nabi SAW sempat memakan racun tersebut Dan sebagian para sahabat makan juga racun tersebut Dan meninggal tidak lama kemudian Tadkala istri Nabi SAW Aisyah Dituduh sebagai pezina, Nabi SAW sempat ya Bingung dan sedih selama sebulan penuh Tunggu berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi sudah tahu. Ini tidak benar. Yang benar demikian. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Tadkala Aisyah kalungnya hilang. Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mencari kalung tersebut. Ternyata Rasulullah SAW tidak. Tidak tahu di mana kalungnya. Kalau Rasulullah SAW tahu ilmu gaib. Ya, sebagaimana sebagian dukun atau sebagian kiai. Ya, atau dukun yang aku kiai. Aku tahu di mana barang hilang. Ya, maka Rasulullah akan tahu. Tatkala ada seorang datang ingin bertamu, dijamu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi menyuruh para sahabat untuk bertanya kepada istri-istri Nabi, apakah ada makanan di rumah atau tidak. Kalau Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, oh, tidak ada makanan di rumah, langsung tahu. Tapi Rasulullah SAW mengutus orang untuk bertanya kepada istri-istriNya. Terlalu banyak dalil, ya, yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu ilmu gaib. Akan Akadabi sebagian orang berlebih-lebihan. Sampai mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pada derajatnya. Ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba, seorang hamba Allah yang benar-benar menjalankan peribadatan secara sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala memuji ya, tentang penghambaan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat yang mulia, di antaranya terkali dalam ayat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidi haram ila al masjidi aqsa barakna haulahu Maha suci Allah yang perjalankan hambanya. Allah mengatakan asro bi 'abdihi Allah yang telah menjalankan hambanya. di sini Allah tidak mengatakan asro bi rasulihi Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya. tidak tapi Allah menyebutkan sifat penghambaan nabi karena nabi adalah orang yang paling sempurna beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kesempurnaannya ibadahnya tersebut... ...maka Allah angkat dia ke tempat yang paling tinggi... ...di Sidratul Muntaha. Allah juga berfirman... ...wa'inkuntum fi raibim mimma... ...anzalna ala abdina... ...faktubi suratim mimithlih. Setelah orang-orang kafir... Ya, ya, ...meragukan tentang kebenaran Al-Quran... ...maka Allah mengatakan... ...jika kalian ragu tentang... ...Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami... ...Allah tidak mengatakan Al-Quran yang kami... ...turunkan kepada Rasul kami... Dalam konteks ayat ini Allah menampakkan sifat ubudiyah, sifat penghambaan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah yang semisalnya. Tentunya mereka tidak, tidak mahu. Oleh kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat malam sehingga, ya, sehingga bengkak, tawaram kawama sampai kedua kaki beliau bengkak, maka Isha bertanya kepada dia. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akunu abdan syakurah?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang yang bersyukur, hamba yang yang bersyukur? Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi memiliki dua sifat yang mulia. Pertama, sifat ubudiyah, penghambaan. Rasulullah seorang manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan peribadatan, peribadatan Nabi kepada Allah lebih daripada kita. Sempurna peribadatan Nabi, sempurna ketundukan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, adalah sifatnya sebagai seorang rasul. Dan ini juga sifat yang sangat mulia. Qul innamana basyaru mithlukum yuha ilaia dalam Al-Qur'an, katakanlah kata Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad, innamana basyaru mithlukum, saya ini manusia seperti kalian, akan tapi yuha ilaia, akan tapi Allah menurunkan wahyu kepadaku. Oleh karenanya konsekuensi dari kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita taati. Dan kita dahulukan daripada perkataan siapapun, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ashraful Mursalin, Rasul yang paling mulia. Kata Nabi Shallallahu Sallam, Anak Seyyidu Waladi wala Adam, Yaum Al-Qiyamati Walafhar, Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak tidak bangga, tidak sombong. Dan surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala pada hari kiamat kelak. Di padang mahsyar. Tatkala orang-orang meminta kepada para nabi untuk beri syafaat agar Allah segera memulai persidangan. Mereka datang kepada para nabi satu persatu. Seluruhnya menolak. Ighabu ila goyiri. Kata mereka pergi kepada nabi yang lain. Saya tak pernah melakukan dosa. Saya pernah demikian. Semuanya tidak pede untuk beri syafaat seluruh nabi. Semuanya mengatakan izhabu ila goyiri. Pergi kepada yang selainku sampai akhirnya mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah maqama maqama Mahmudah Allah nampakkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beri syafaatul uzma kepada seluruh umat manusia tatkala itu agar Allah segera memulai persidangan. Oleh karenanya kita harus mengetahui keutamaan Nabi sallallahu wasallam, harus mengetahui hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengatakan Rasulullah seorang rasul sementara kita tidak memperdulikan Sabda-sabdanya, tidak perluikan nasihat-nasihatnya, tidak perluikan hadis-hadisnya, tidak punya perhatian tentang sejarahnya. Terus apa fungsinya nabi sebagai seorang rasul? Sebagian orang ya tidak tahu tentang sejarah nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang yang dihafalkan perkataan-perkataan orang kafir, nyanyian-nyanyian orang kafir, sementara hadis-hadis nabi tidak ada yang dihafalkan. Mungkin dia hafal cuma dua hadis, itu pun dua hadis palsu ya. Tuntutlah ilmu sampai ke Cina, hadis palsu. Itu yang dia hafal yang lain tidak hafal. Sementara hadis Nabi begitu banyak tapi kalau lagu-lagu, kalau nyanyian-nyanyian yang mengantarkan orang ke jurang neraka jahanam dihafalannya. Mana kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana pengakuan Nabi seorang rasul? Seakan-akan hanya sekedar rutinitas atau ritual yang harus dikerjakan rutinitas sehari-hari, mengakui Nabi seorang rasul. Tidak ada konsekuensi dari pengakuan-pengakuan tersebut. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Dan bawasanya, Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Hadis ini hadis yang agung, ikhwan. Sampai sebelumnya, ulama mengatakan, Barang siapa yang paham hadis ini, Maka dia akan selamat dari seluruh firqoh-firqoh yang sesat. Karena firqoh-firqoh yang sesat, Atau aliran-aliran yang sesat, Atau agama-agama yang sesat, Beranjak dari tidak paham tentang akidah ini. Akidah yang disimpulkan oleh Nabi, Direngkas oleh Nabi dalam sedikit kalimat. Orang yang tidak paham tentang Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, akan terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan. Akan timbul berbagai macam aliran-aliran pemikiran. Ada yang berlebihan kepada Nabi, ada yang meremehkan Nabi Alaihi Wasallam. Oleh kini hadis yang agung, yang barang siapa yang paham tentang hadis ini, dia akan selamat dari berbagai macam penyimpangan. Di antaranya, pemahaman yang benar tentang Nabi Isa Salam wa Dan barang siapa yang bersaksi bahawasanya Nabi Isa adalah hambanya dan rasulnya. Tidak sebagaimana orang-orang Nasrani yang berlebihan sehingga mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan tidak sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa adalah anak zina. Kita tahu orang-orang Yahudi, mereka benci kepada Nabi Isa. Padahal Nabi Isa juga dari bani Israel. Kenapa? Karena mereka berharap akan datang Seorang Nabi, jadi ya akhir zaman yang akan menguasai alam semesta ini, yang akan mengalahkan kerajaan Romawi, sementara orang-orang Yahudi tatkala itu ditindas oleh orang-orang Romawi, orang-orang kafir tatkala itu, penyembah berhala. Sehingga mereka berharap akan datang seorang Rasul yang bisa menjadikan mereka jaya di atas muka bumi. Ternyata yang diutus oleh Allah Nabi Isa alaihissalam, dan tatkala itu Nabi Isa alaihissalam berbicara tentang Tauhid membenahi dan membenarkan tauhid mereka dan membenarkan ibadah yang mereka lakukan yang salah-salah. Kesalahan ibadah yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, Nabi Isa AS. Sehingga mereka tidak puas dengan Nabi Isa. Nabi kok kakak gini modelnya. Akhirnya mereka pun berusaha menyalip Nabi Isa. Dan mereka menyangka telah menyalip Nabi Isa. Dan ini di, mereka mengatakan inna kotalnal masih Isa bin Maryam. Kami telah membunuh al-Masih Isa bin Maryam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalip Nabi Isa. Akan tapi, ada orang yang diserupakan seperti Nabi Isa alaihi as-salam. Kemudian kata Nabi SAW, wa kalimatuhu al-qaha ila Maryam. Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, iaitu kalimat kun. Allah mengatakan, jadi maka jadilah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna mathala Isa inda Allahi, kamatha li Adam khalaqahu min turabin, thumma qala lahukun fayakun. Sungguhnya, perumpamaan Nabi Isa seperti Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah mengatakan, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Wa ruhum minhu, dan Nabi Isa adalah salah satu ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ruhnya Allah yang kemudian menitis kepada Maryam, tidak. Tetapi ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Karena di antara ya, kelaziman dari keyakinan Allah menitis pada hambanya. Ya. Melazimkan bahwasanya Allah harus menurunkan levelnya untuk sama dengan manusia. Agar bisa menitis kepada siapa Nabi? Nabi Isa. Dan ini akidah. Akidah bersatunya Allah dengan Makhluk ini akhidat yang diambil dari orang-orang Hindu dan Buddha Orang-orang Hindu ada keyakinan mereka Dewa Brahma turun ke bumi Menjelma menjadi Krishna Atau menjelma menjadi Arjuna ya, Atau yang lainnya dan Ini sudah ada sebelum Sebelum ada ajaran Trinitas Ajaran Nasrani Oleh karena ada risalah ilmiah Yang menjelaskan kesamaan antara Hindu dan apa dan Nasrani Karena risalah Trinitas ini Atau keyakinan Tiga Tuhan, satu Oknum, atau Tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga Itu yang menyebarkannya adalah Paulus Paulus yang menyebarkan Bid'ah, yang menyebarkan Bid'ah ini Bid'ah Trinitas Dan kelazimannya parah, sebagaimana dijelaskan Allah Syekhul Salam ya. Dalam al jawab Sahih, diantaranya bahwasanya Allah tatkala ingin menitis kepada hambanya, dia harus menurunkan levelnya Supaya bisa sama dengan dengan manusia Yang kedua, Allah butuh kepada manusia Tersebut untuk ditempati ini adalah penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, seperti pernah saya sampaikan, sebagian orang masuk Islam, orang-orang Filipin yang beragama Nasrani di sini, ada di antara mereka masuk Islam, karena bingung, Tatkala ada seorang da'i mengatakan, tatkala Nabi Isa meninggal sempat beberapa hari, dua hari atau tiga hari, Allah sedang di mana tatkala itu? Apakah ikut meninggal bersama Nabi Isa, atau sedang keluar dari Nabi Isa? Kalau ikut meninggal wah ini payah dunia lagi tidak ada Tuhan tatkala itu. Tapi kalau Allah sedang keluar berarti Allah bukan Isa. Berarti Allah bukan bukan Isa. Bahkan dalam Injil disebutkan tatkala Nabi Isa sedang disalib dia mengatakan ya ilia ilia limashabaktani. Ya Tuhan ya bapakku bapakku kenapa kau tinggalkan aku? Anda pernah dialog waktu masih SMA dengan sebagian orang Nasrani karena saya sekolah sama orang, -orang Nasrani. Saya bilang cile tuhanmu bilang ya bapa bapa kenapa kau tinggalkan aku bukankah yang meninggalkan berbeda dengan yang ditinggalkan bingung juga dia dia bilang itu sifat manusianya sedang berbicara dengan sifat ketuhanannya Jadi ada orang yang sinting berbicara dengan sendirinya sendiri ada dua berarti iringnya ada dua apa ada dua oknum yang tidak benar seperti ini. Ehwal ini Bismillahirrahmanirrahim kita kembali bahwasanya ya. Nabi Isa adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Barang siapa yang meyakini akan hal ini, maka dia selamat dari kesesatan orang-orang Yahudi, dan dia selamat dari kesesatan orang-orang Nasrani. Kemudian, kata Nabi SAW, Dan bersaksi bahawa surga itu benar. Neraka itu benar. Jangan sebagaimana keyakinan sebagian orang yang mengatakan, surga itu tidak ada, malaikat itu tidak ada. Malaikat itu hanyalah bisikan-bisikan dalam hati, bukan suatu makhluk tersendiri setan itu tidak ada hanya bisikan dalam hati yang ingin mengajak kepada kemaksiatan sementara malaikat bisikan-bisikan yang mengajak kepada kebaikan surga pun tidak ada neraka pun tidak ada ini kekufuran ya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala kata nabi sallallahu alaihi wasallam adkallahu aljannata ala ma kana minal amal maka barang siapa yang meyakini akan hal ini Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga Bagaimanapun amalannya Ini diantara salah satu taf, tafsiran para ulama Adukhallahullahu ala makana minal amal Betapapun amalannya Betapapun ada tercampur kebaikan dan kerusakan dalam amalannya Allah pasti masukkan dia ke dalam surga Karena dia memiliki akidah yang hebat Akidah tentang, yang benar tentang Allah Yang benar tentang Nabi Muhammad Yang benar tentang Nabi Isa Akidah yang benar tentang surga Dan akidah yang benar tentang neraka Apalagi yang kurang Aqidah kita berputar pada aqidah-akidah ini. Bismillahirohmanirohim. Waalaikumsalam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahuwataala. Kita lanjutkan hadis berikutnya hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Etban. Wallahu min hadis Etban dan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kitab tauhid yang dikarang oleh syekh Muhammad bin Wahab ini kitab yang luar biasa. kitab yang isinya judul kemudian Al-Qur'an kemudian hadis. Setelah Al-Qur'an dan hadis kemudian kesimpulan atau faedah-faedah yang diambil daripada ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang pernah menulis secara lengkap tentang tauhid dan perincian syirik secara detail secara teratur seperti dalam kitab Kitab Tauhid. Para ulama sudah membicarakan sejak dahulu tentang masalah kesyirikan, contoh-contoh kesyirikan, macam-macam kesyirikan, tetapi dibuat buku secara khusus dengan urutan yang indah seperti ini tidak pernah dilakukan sebelum beliau rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dan Imam Bukhari Imam Muslim juga mengeluarkan suatu hadis dari Aidhan radhiyallahu ta'ala Di mana Nabi SAW bersabda, "Fa innallaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah ya btaqi bi dzalika Sungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka siapa yang diharamkan? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengharapkan dengan ucapannya tersebut wajah Allah. yaitu dia ikhlas tatkalah mengucapkan la ilaha illallah. Ini keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhul al-jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya dari dunia ini sebelum meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Keutamaan la ilaha sangatlah banyak. Di antaranya Allah mengharamkan neraka jahannam bagi orang yang mengucapkan la ilah illallah akan tapi bukan hanya sekedar ucapan. Tapi ucapan yang dipahami maknanya dan dihayati kandungannya. Dan diterapkan konsekuensinya. Oleh karena dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, Ya betalqibi dhalika wajahullah syarat. Barang siapa yang mengucapkan la ilah illallah ikhlas karena Allah SWT. Ini yang diharamkan masuk neraka oleh Allah SWT. Hal ini didukung dari hadis-hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'min ahdin yashhadu Allah ilah illallah, wa an Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi, illa harmaul Allahu ala al-nar." Tidaklah seorang pun yang bersaksi, bawasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah sidqan min qalbi benar-benar tulus dari hatinya. Maka kecuali Allah akan haramkan neraka. Baginya Dalam riwayat yang lain juga hadis Mu'ad Kata Nabi SAW Man lakiya allaha La yushiriku bihi syai'an dah walal jannah Barang siap yang bertemu dengan Allah Tidak berbuat syirik sama sekali masuk surga Oleh karenanya konsekuensi dan syarat Dari mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya perkataan Kalau hanya mengucapkan masuk surga otomatis Maka semua orang bisa Berarti betapa mudahnya masuk surga Kalau kita ingin la ilaha illallah Ma'asiat ma'asiat terus la ilaha masuk surga Bukan demikian maksudnya, tapi la ilaha illallah yang diucapkan dengan tulus, dengan keikhlasan, bersih dari kesyirikan, syarat-syaratnya harus dipenuhi, agar la ilaha illallah tersebut bermanfaat, sehingga orang yang mengucapkannya, diharamkan oleh Allah dari neraka jahannam. Kita lanjutkan, hadis yang terakhir yang atau masih ada dua hadis ya. Suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Said Al khudri radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda Qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adzkuruka wa adu'uka bihi Musa pernah minta kepada Allah Nabi Musa alaihi ya Rabbku ajarkanlah kepadaku sesuatu zikir yang aku akan mengingat engkau dengan zikir tersebut dan aku berdoa kepadamu dengan zikir tersebut Nabi Musa ini ceritanya minta zikir khusus untuk dia, agar dia bisa mengingat Allah Dan bisa berdoa kepada Allah dengan zikir tersebut Maka Allah berkata Ya Musa La ilaha illallah Kau mau zikir seperti itu, inilah zikirnya La ilaha illallah Nabi Musa mengatakan Kulu ibadi ya kulu hadha Ya Allah semua orang tahu kalau zikir ini <laughs> Jadi Nabi Musa ingin apa? Zikir yang spesial Nabi Musa mengatakan Semua orang tahu zikir ini Allah Semua hamba-hambamu tahu zikir ini Qala ya Musa maka Allah ingatkan wahai Musa. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi kalau seandainya langit yang tujuh tuju, dan seluruh penghuni langit kecuali saya kata Allah. Wal ardina sab'a fi kaffatin demikian juga seluruh bumi yang tujuh. Ya diletakkan di satu daun timbangan. Wala ilaha fi kaffatin dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada satu timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi Allah ingin mengatakan kepada Nabi Musa tidak ada zikir yang lebih afdal daripada apa? La ilaha illallah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala haji wada' beliau berkata di padang Arafah beliau berkata ya. du'ai du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa tatkala di padang Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli dan sebaik-baik yang diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika Lahu al ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Zikir yang paling afdal. Oleh karenanya dimudahkan semua orang mudah mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya sungguh aneh sebagian orang yang berpaling dari zikir la ilaha illallah dengan buat zikir-zikir sendiri. Justru kalau zikir itu sangat bermanfaat, maka harus segera dikabarkan semua orang harus tahu. Seperti la ilaha illallah. Karena Nabi Musa mengatakan kullu ibadi ya kayaqulu hadza. Semua hamba hamba mengatakan demikian la ilaha ilah Ada sebagian jemaah haji saya ketemu guru saya waktu di seorang Irian Jaya. Dia mengatakan sebelum saya kesini... ada seorang guru agama yang mengajarkan, "Bu, kamu mau zikir tertentu tapi jangan ngajarin, jangan beritahu orang lain. Bahkan suamimu jangan kamu ajarkan juga." <laughs> Kata dia, saya jadi ragu, Ustaz. Gini, ini kok zikir hanya saya yang tahu sama dia. Suami saya enggak boleh. <laughs> Ini tidak benar. Justru kalau zikir ada yang indah, kita sebarkan semuanya. Nabi sebarkan semua zikir-zikir yang bermanfaat. Adapun pun zikir khusus spesial hanya untuk dia dan... ...seseorang ini tidak benar. Dari mana jalan seperti ini? La ilaha illallah, zikir yang paling afdol. Sampai saya, para ulama sebagian ular mengatakan... ...begitu afdolnya la ilaha illallah, seorang bisa berzikir la ilaha illallah dengan ikhlas tanpa ada yang tahu. Antum bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa harus menggoyangkan bibir antum. Bisa kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah jadi goyangan. Bisa tidak? Sehingga terkal untuk berzikir, orang tidak tahu. Ini indahnya kalimat, La ilaha illallah. Sebagian orang bikin bikin zikir-zikir yang aneh. La ilaha illallah dimodifikasi. Hu, hu, hu. Benar tak? <laughs> Sampai tulis buku judulnya, hu. Ada itu, buku judulnya apa? Hu. Agar zikir seperti zikir hu. Ditulis oleh seorang sufi besar, dan dipraktikkan oleh sebagian orang sufi semua zikir-zikir yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya sempurna. Allahu akbar, Allah Maha besar. Subhanallah, Allah Maha suci. La ilaha ilallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ya azhim, Maha suci Allah yang Maha Maha tinggi. Semuanya zikir semuanya ada Mat maknanya. Datang hu hu hu, apa maknanya itu? Kalau kita artikan bahasa Indonesia, dia, dia, dia. Dia, dia kenapa? <laughs> dia kenapa emangnya? Ini merubah-rubah, memodifikasi yang seharusnya tidak boleh dimodifikasi. Hadis ini di, diperselisihkan oleh para ulama tentang khusahiannya. Kan ada rawi yang di, dipermasalahkan oleh al -maris. Tapi hadis ini disohaikan oleh sebagian ulama. Di antaranya Ibn Hibban, kemudian Al-Hakim dan Al-Hafid bin Hajjah dalam Fatul Bari. Dan kita tahu bahawasanya para ulama menyebutkan terutama kalau hadis meskipun do'if. Tetapi kalau berkaitan dengan fadwalil a'mal. Maka boleh diriwayatkan, apalagi kalau ternyata di sini soheh, ditinjau Dari syawahid-syawahidnya Riwayat-riwayat yang lain, yang mendukung tentang Isi dari makna, kandungan Hadis ini Jadi isi hadis ini Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa Kalau seandainya langit yang tujuh dan seluruh penghuninya selain saya kata Allah Subhanahu wa taala dan bumi yang tujuh diletakkan di satu timbangan kemudian la ilaha ditembakkan, diletakkan pada timbangan yang lain maka masih lebih berat la ilah ha illallah menunjukkan beratnya la ilah ha illallah ini juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit Allah mengatakan seluruh penghuni langit kecuali saya pembicaraan tentang masalah ini adalah pembicaraan yang panjang lebar butuh pengajian tersendiri kita lanjutkan ikhwan fillah jazakumullah wa iyakum ini menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah bahwasanya la ilaha illallah ilah sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nah, hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dan dihasankan oleh Al-Imam Tirmizi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta ta'ala Allah berfirman. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khataya ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِشَيْئًا لَا أَتَيْتُكَ بِقْرَى wahai anak Adam kalau seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa seberat bumi ini sepenuh bumi ini kemudian engkau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali maka aku pun akan mendatangkan ampunan seisi bumi ini pulang ini luar biasa ya? ganjaran bagi orang-orang yang bertauhid namun ingat syaratnya agak berat atau bukan agak berat bahkan berat laa tusyriku bi syai'in inka laa berbuat syirik sama sekali kepadamu tidak syirik akbar maupun syirik apa kecil yeah. berusaha memurnikan dan orang yang memahami tentang keutamaan tauhid maka hidupnya akan dia sibukkan dengan bagaimana dia bisa ikhlas kepada Allah subhanahu wa taala hanya orang yang mengerti keagungan Allah subhanahu wa taala yang senantiasa dia berpikir tentang menyibukkan dirinya saya ikhlas atau tidak Apakah saya sedang ikhlas ataukah saya sedang ria. Orang seperti orang yang berbahagia. Yang senantiasa mengecek hatinya. Apakah dia terjerumus dalam syirik besar ataupun syirik syirik kecil? Ini orang yang berbahagia karena dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu untuk agar berhati-hati dengan kesyirikan. Bayangkan dalam hadis ini. Kata Allah, "Ya anak Adam, "la'a ta'itani bi qorabil ardhi khatayak." Kalau kau punya dosa Sepenuh bumi ini Bayangkan kita punya dosa sepenuh bumi ini Dosa ini dosa anu Mikulnya setengah mati Banyak sekali Tapi kalau kau tidak berbuat syirik kepada aku Kata Allah aku akan datangi ampunan sebesar itu pula Oleh karena yang sungguh menakjubkan tentang hadis sahibul bitaqah ya. Tentang seorang yang Melakukan banyak kemaksiatan Kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena apa karena dia memurnikan lailahaillallahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ruusi alkhalaiq yawmal qiyamah Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seorang dari umatnya di hadapan seluruh makhluk tatkala itu pada hari kiamat fayansyuru alayhi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mithlu maddil basar maka Allah bukakan catatan keburukannya 99 catatan amal isinya maksiat tok. Satu catatan kalau dibuka sejauh mata memandang. Banyak sekali catatannya diisi enggak penuh-penuh sampai sejauh mata memandang isinya maksiat bukan cuma satu, 99 begitu isinya. Orang ini sudah ketakutan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, atunkiru min hadza shay'an wa hambaku. Adakah yang kau ingkari dari maksiat yang kau lakukan, kau lakukan yang aku catat ini semua? Adakah yang kau ingkari dari maksiat-maksiat tersebut? Allah bertanya lagi. Azalamaka katabati alhafidhun. Apakah malekat-malekatku mendholimimu salah nyatat? Subhanallah. Fayaqulullah ya Rabbi. Tidak ada yang salah ya Allah. Subhanallah. Tuh bayangkan antum ditampakkan satu kemaksiatan saja. Antum sudah malunya luar biasa bagaimana kalau maksiat... 99 catatan amal dan setiap catatan amal sejauh mata memandang. Apakah malaikatku salah nyata tidak ya Allah? Afalaka udhrun? Kau punya udzur, punya alasan kenapa banyak maksiat seperti itu? Atau satu maksiat yang kau lakukan punya udzur atau tidak? Kata dia, "La ya Rabb, dia pasrah sudah. Tidak ada, tidak ada udzur saya ya Allah. Tidak ada sudah, <laughs> pasrah." Fayaqul balah. Kata Allah, "Enggak, kau punya sesuatu yang bisa membela mu." Innalaka indana hasanatan Sungguhnya kau memiliki satu kebaikan Fa innahu la thulma alaikal yaum Sungguhnya pada hari ini kau tidak akan didolimi Dia bingung kebaikan apa yang dia miliki Mau berhadapan dengan Maasiat yang begitu banyak yang dia lakukan Fatukhraju bitaqatun fiha asyhadu an ilaha illallah Maka dikeluarkan sebuah catatan Bitaka kartu Yang tertulis la ilaha illallah Ini kebaikanmu Yang mau ditimbang melawan apa? 99 catatan amal keburukan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa ahdir waznak ya di, di apa namanya disiapkan timbangan untuk menimbang kebaikan tersebut. Fa yaqulu ya rabbi maka hamba ini berkata. Wa hayya rabbku ma hadhil bitaqatu min hadhihi apa fungsinya bitokoh kecil ini dibandingkan dengan catatan amal 99 yang begitu banyak sekali. Apa faedahnya? dia sudah enggak pede tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tuzlam, kau tidak akan dizalimi. Fatudha usijillatu fi kiffatin, maka catatan amalan keburukan yang begitu banyak dan begitu luas, sejauh mata memandang satu apalagi 99 diletakkan di satu daun timbangan, wal bitaqatu fi kiffatin dan kartu la ilaha illallah diletakkan pada satu daun timbangan, fatashat sijillat wa thakulatil bitaqah. فَلَا يَثْكُلُ مَعَا إِسْمِ اللَّهِ Maka kalahlah catatan amalan keburukan tersebut dan lebih berat apa? Lebih berat bitaqa la ilaha illallah. Berkata ikhwanifillah sallallahu yakum. Setiap kita, setiap muslim punya bitaqa la ilaha illallah. Setiap kita punya. Cuma kualitasnya berbeda-beda. Kalau bitaqa la ilaha milik kita benar-benar berkualitas, cahaya tauhid kita kuat, maka maksiat-maksiat yang kita lakukan akan terbakar dengan cahaya tauhid tersebut tidak ada yang bisa berhadapan dengan la ilaha illallah jadi tugas kita bagaimana kita bisa memperkokoh dan perberat kualitas la ilaha illallah karena sudah mutawatir dalam hadis-hadis ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi diazab dalam neraka Jahannam ada sampai di antara mereka keluarkan orang-orang yang ada asar sujudnya tinggal ada bekas sujudnya yang tidak dimakan oleh neraka. Sudah dibakar, sudah hangus badannya, tetapi jidatnya yang ada bekas sujud tidak terbakar. Berarti dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Mengucapkan dia solat, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Dia solat, tetapi dia bermaksiat, maksiatnya banyak sehingga dia diadap oleh Allah dan dikeluarkan. Ini dari bawaannya. Ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi la ilahinya tidak kuat, sehingga. Amalan-amalan keburukannya lebih berat daripada la ilah ilah Allah sehingga dia dimasukkan dijebloskan dalam neraka Jahannam. Oleh kerana barang siapa, ya, antum jangan sepelekan kalimat la ilah Allah, tapi kalau antum benar-benar mengamalkannya, benar-benar menghayati maknanya, benar-benar menyibukkan diri antum bagaimana bisa ikhlas kepada Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk ya. syirik asgar, syirik kecil, tidak ingin dipuji, tidak ingin diriak, tidak ingin beribadah supaya dihormati. Antum benar-benar memperhatikan niat antum sampai meninggal dunia, maka mudah-mudahan, ya dengan kartu la ilaha illallah antum kartu la ilaha itu adalah kartu yang sangat kuat sehingga cahayanya akan menghancurkan seluruh dosa-dosa yang pernah antum lakukan demikianlah para hadirin rahmatiillahi subhanahu wa taala uh, bab satu bab yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan kita berusaha setiap pengajian satu bab kita habiskan karena mengingat buku ini banyak sekali babnya ya dan insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan bab yang lain kalau ada yang bertanya maka saya persilakan wallahu taala alam bissawab silakan kalau ada yang bertanya Sini. Salamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anto dari Taib. Pertanyaan saya, ada seseorang pernah melakukan kesirikan, sedangkan dia beliau itu tobat, dia tu tobat. Apakah dia itu masih Di diisap masuk? neraka dulu atau langsung masuk surga yang kedua tentang pernikahan enggak enggak maksud saya begini saya pernah dengar katanya seorang janda itu bisa menikahkan sendiri tanpa wali, itu benar atau tidak sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. kalau seorang yang bertobat maka seakan akan tidak ada dosanya lagi ataaib kaman la dzambalahu ataaad minaz dzamb kaman la dzambalahu seorang yang bertaubat dari suatu dosa maka seperti tidak berbuat dosa tersebut ya aligany tatkala amr bin as ingin masuk Islam dan ingin baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia memberi, minta syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dosa-dosanya yang dahulu diampuni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amata'lamu ya amr Islam ana islam yajub ma qablahu wa an al-hajj yajub ma qablahu ana taubah tajub ma qablaha atau sebagaimana Nabi sallallahu tidakkah engkau tahu hai amr bahwasanya Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya bahwasanya haji akan menghapuskan dosa-dosa se sebelumnya dan bahwasanya taubat ya taubat nasuha akan menghapuskan dosa-dosa se sebelumnya ya barang siapa yang bertobat dengan tobat de bertobat de dari kemaksiatan sebesar apapun, Syirik ataupun yang lainnya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim. La taqnatumir rahmatillah. Innallaha yaghfirul dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurul rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sampaikanlah kepada hamba-hambaku. Ini perintah yang Allah perintahkan kepada para ambiya. Dan juga kepada orang-orang salih. Agar menyampaikan kabar gembira dari Allah. Kul ya ibadiyalladzina asrafu. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku yang berlebih-lebihan. Bukan hanya Allah mengatakan yang bermaksiat, Tetapi israf berlebihan dalam maksiat la taqnatun mir rahmatillah janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an semuanya Allah mengampuni seluruh dosa seluruhnya tanpa terkecuali innahu huwal ghafurur rahim semuanya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang ya. jadi kalau melakukan dosa segera bertobat dan barang siapa yang pernah terjurum dalam kesyirikan hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak amalan tauhidnya perbanyak amalan-amalan soleh ya agar semakin ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan kedua, bolehkah benarkah seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri? Jawabannya tidak benar, salah besar ya. Jawabannya salah besar. La nikaha illa bi wali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nikah ya tanpa wali. Ya. Tidak ada nikah tanpa wali dan ini uh, mendapat jumur ulama berdasarkan hadis yang sahih. Tidak ada nikah tanpa wali. Barang siapa yang menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah nikahnya tidak sah harus di Ulang Ada lagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta. Kalau umroh di, di apa tawaf di Mesir Haram, kita berulang-ulang tawaf, apa kita harus keluar dulu dari Mesir Haram? Kita tawaf di, di Ka'bah berulang-ulang, apa kita harus keluar dulu baru tawaf lagi? Atau tetap boleh diulang setelah habis diulang lagi? Pertama yang kedua? Uh, kalau kita mau uh, Apa itu Kita umroh Apa ada Tahu Tahu badak Wadak Atau tidak ada Ini kita nak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Mengenai tawaf sunnah <coughs> ya. Saya tidak tahu ada syarat harus keluar dari Masjid haram Tidak perlu Jadi tawaf Kemudian solat sunnah dua rakaat Berarti satu Satu ronde Mau tambah ronde kedua silakan. Tawaf tujuh putaran Kemudian apa Uh, salat sunnah dua rakaat. Meskipun sebagian ulama khilaf tentang bagaimana Kalau seorang tawaf tidak sampai tujuh Bolehkah dia meninggalkan Kaabah tersebut atau tidak, ini ada khilaf diantara Para ulama, tapi kalau tujuh, ini sepakat Jadi tujuh putaran, satu, satu ronde Kemudian salat dua, dua rakaat. Jadi tidak perlu keluar dari masjidil Haram, karena tidak dipersyaratkan Wallah alam bisawab Ada pun uh, Pertanyaan kedua tentang apa? Uh, apakah ada tawaf Ada dalam umrah ini menurut khilaf di antara para ulama sebagian mengatakan sebagaimana diwajibkan dalam haji diwajibkan pula dalam umrah tapi Allah alam bi yang yang yang yang, yang difatwakan oleh banyak ulama bahwasanya tawaf wada itu hanya berkaitan dengan dengan haji karena konteks hadisnya ya ee uh, para hadirin rahmatillahi wa ta'ala uh, kita katakan bahwasanya tawaf wada itu hanya berkaitan dengan haji karena konteks hadisnya ya ij'al akhir ahradikum bil bait tawafan atau كما qala nabi sallallahu alaihi wasallam jadikanlah ya, yang terakhir sebelum meninggalkan Mekah ya, adalah dengan tawaf ya, ini berkaitan dengan waktu haji diucapkan oleh nabi tatkala sedang sedang haji ya, jadi wallahu jadi tawaf wada hanya diwajibkan tatkala e, melaksanakan proses ibadah ibadah haji <coughs> karena seorang tinggal di haji kemudian lama kemudian sehingga seakan-akan butuh perpisahan Ya, ada umroh, datang dan pergi ya tidak tidak berlama-lama di di Mekah wallahualam nabi sallallahu ada lagi yang bertanya <tuh> <tuh> <tuh> umpama seseorang tidak salat tetapi dia mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana sabdih mengatakan mangkal la ilaha illallah mangkana akhir kalamihi ya dakhala aljannah tapi Tidak salah dalam satu hadis kata Nabi SAW Bainal abdi Wasyirki wal kufri ya, Antara seorang hamba Dan kesyirikan dan kufuran adalah Meninggalkan sholat Sebab Allah mengatakan bahwasanya eh, Meninggalkan sholat secara Secara total Tidak sholat sama sekali Maka ini merupakan kekufuran Bahkan disamakan dengan Nabi dengan kesyirikan ya. Kata Rasulullah SAW Bainal abdi wasyirki wal kufri Antara seorang hamba dan kesyirikan dan kekupuran Meninggalkan solat ya. Oleh karenanya pendapat yang Kuat dalam masalah seorang yang meninggalkan Solat sama sekali Tidak solat sama, sama sekali Tidak solat Jumat, tidak solat Idul Fitri Tidak solat Idul Adha Orang ini maka bukan orang Islam Meskipun dia mengucapkan La Ilha Ilallah Ya berulang-ulang Sama halnya seperti seorang yang mengucapkan La Ilha Ilallah Tapi dia berbuat kesyirikan Pergi ke dukun menyembelih untuk selain Allah menyembelih untuk jin Ya kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan la ilha illallah, maka la ilha allahnya tidak bermanfaat. Ya. La ilha tidak ber bermanfaat. Ya. Meskipun kita katakan masalah meninggalkan solat, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan meninggalkan solat tidak sampai pada derajat kekufuran. Ya. Tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Meninggalkan solat, dosanya lebih besar daripada berzina. Ya. Dosanya lebih besar daripada berzina, daripada membunuh orang lain, daripada mencuri harta orang lain. Meninggalkan solat, dosa yang sangat besar. Ya. Keranaanya eh, pendapat yang mengatakan meninggalkan solat tidak sah pada kekufuran, maka la lah idahillahul masih bermanfaat. Ya. Tetap jadi adab oleh Allah dahulu, baru kemudian dikeluarkan dari neraka, jahannam. Tapi yang berpendapat yang mengatakan bahwasanya barangsiapa meninggalkan solat sama sekali itu kekufuran, maka la lah idahillahul sudah gugur batal dengan meninggalkan solat sama sama sekali. Ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengalaman di lapangan Pak Ustaz Seorang muslimah Kawin dengan seorang laki-laki Yang Kristen Karena perkawinan itu Dapat anak Kemudian setelah meninggal suaminya Mereka masuk Islam lagi Apakah itu diterima? Terima kasih dan anaknya ke mana? Posisinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh uh. Syariat mengharamkan seorang wanita Muslimah menikah dengan uh, lelaki kafir, ya, lelaki musyrik. Adapun sebaliknya diperbolehkan jika seorang lelaki Muslim menikah dengan wanita Kitabiah, baik Yahudiyah maupun Nasraniyah. Ya, adapun kalau yang Islam adalah perempuannya maka diharamkan, tidak boleh seorang wanita Muslimah menikah dengan lelaki kafir Nasrani atau Yahudi atau yang lainnya. Oleh kerana pernikahan tersebut tidak sah, pernikahan tersebut tidak sah dan jika suaminya sudah meninggal dan kemudian mereka masuk Islam, maka anaknya ya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, karena dari hasil pernikahan yang tidak tidak sah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa dosa-dosa mereka. Mereka hendaknya menjalani ya Islam sebagaimana kaum Muslimin yang yang lainnya. Dan kalau menikah lagi maka carilah suami yang beragama Islam. Allah Alam Biswas. Ada lagi yang bertanya? Oh, bernumuhannya masuk Kristen? Ya, dia akan ikut ikut suaminya masuk, masuk Kristen. Terus? Terus? Ya. Kalau dia bertobat, nama apa? Dia bertobat namanya seorang ada yang murtad, kemudian kembali, kembali lagi. Bagaimana pendapat para ulama tentang perkataan Ibn Taymiyah yang mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari mimbar ini? Ini kedustaan dari yang dituduhkan kepada Ibn Taymiyah. Barang siapa yang pelajari buku-buku Ibn Taymiyah sudah sangat jelas ketawa dengan tuduhan seperti ini. Ya, saya tesi saya berkaitan dengan tulisan-tulisan Ibn Taimiyah. Justru tulisan-tulisannya seluruhnya membantah pemikiran seperti ini. Ya. Oleh kerana dusta yang disandarkan kepada Ibn Taimiyah dalam rangka untuk merendahkan Ibn Taimiyah, Rahimahullahu taala. Cukuplah bagi kita pujian Al hafidh Ibn Hajar rahimahullah, penulis Bulughul Maram, penulis Fatul Bari terhadap Ibn Taimiyah yang beliau mengatakan kalau tidak ada keutamaan Ibn Taimiyah kecuali hanya muridnya Ibnul Qayyim sudah cukup. Apalagi keutamanya sangat banyak keutamaan beliau. Dan terlalu banyak dusta-dusta yang dituduhkan. Seperti dikatakan Taimiyah mujassimah menganggap Allah ya punya tangan seperti tangan kita. Ini tidak benar. Ini dusta. ya Ini dusta ya yang dituduhkan kepada Syekhul Islam Inutimiyah rahimahullah. Ada lagi yang bertanya? <coughs> Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok dengan bahasan yang sama dari Kitabu Tauhid. Yang benar nak tanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang salah dari saya sendiri Dan semoga Allah maafkan kita semua Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh